35. fejezet A pilóták állandóan hívogatnak a mobiltelefonomon, de nem veszem fel. Devin négy kétségbe esett üzenetet is hagy a hangpósta fiókomban. Lényegében minden alkalommal ugyanazt mondja. A rendőrség lefoglalta a gépet, és ők nem hagyhatják el a szigetet. A Hiltonban szálltak meg, de arról nincs szó, hogy valami remekül szórakoznának. A réléhi irodában áll a bál. Mindenki üvöltözik és válaszokat követel. A pilóták rendesen megkapják a magukét, amiért egy hamis útlevelet adtak át a hatóságoknak, és valószínűleg elfogják veszíteni a munkájukat. A repülőgép tulajdonosa fenyegetőzik, és így tovább. Nincs időm azon aggódni, milyen gondjaik vannak ezeknek az embereknek. Biztos vagyok benne, az a fickó, akinek van egy 30 milliót érő repülője, megtalálja a módját annak, hogy visszaszerezze. Kettőkor eljövünk Resfordal az irodájából, elautózunk a tíz perccel arrébb lévő rendőrkapitányságra. Mellette van a városi börtön. Resford leállítja a kocsiát a zsúfolt parkolóban, és egy alacsony lapos tetejű épület felé biccent, amelyen keskeny ablakok nyílnak, s amelyet drótkerítés vesz körbe. Végig gyaloglunk a járdán, és Resford szívélyesen üdvözli a fegyőröket és más alkalmazottakat. Oda lép az ajtóhoz, és suttogva vált néhány szót egy foglárral, akit a jelek szerint jól ismer. Próbálom diszkréten figyelni őket, és látom, hogy pénz nem cserél gazdát. A pultnál aláírunk egy kapcsos írótáblára erősített papírt. Azt mondtam nekik, hogy maga ügyvéd, és együtt dolgozunk, sutogja Resford, miközben odafirkantom az egyik nevemet. Játsza el, hogy ügyvéd! Hát, ha, ha tudná, ki vagyok. Resford egy hosszú keskeny teremben várakozik. Itt szoktak találkozni az ügyvédek a rabokkal, ha a rendőrök éppen nem használják valami másra a helyiséget. Légkondicionáló nincs, olyan a levegő, mint a saunában. Eltelik néhány perc, Nyílik az ajtó, és neten kúlítta a cigályák be rajta. Elkeseredett szemekkel néz Resfordra, aztán a fegyőrre, aki sarkon fordul, szó nélkül otthagyja, és becsukja maga mögött az ajtót. Neten lassan leereszkedik a támlátlan fémszékre, és bután bámó Az ügyvéd a névjegykártyáját nyújtja, és azt mondja. – Resford, Waitley vagyok, ügyvéd. A barátja. Red Baldwin fogadott fel, hogy a segítségére legyek. Neten elveszi a névjegykártyát, és közelebb húzza a széket. Bal szeme félig csukva, álla a bal oldalon feldagadva. Szája sarkában alvat vér. Hol van Reed? kérdezi. Itt van ő is, nagyon aggódik, és találkozni akar magával. Jól van, Mr. Colley? Dagadt az álla. Neten belenéz a kerek méretes fekete arcba, és próbálja felfogni, mit hall. Angolul beszélnek hozzá, ez stimmel, de fura akcentussal. Szeretné kiavítani a fickót, tudatni vele, hogy a neve Kuli, és nem Coley, De lehet, hogy Kuli-t akart mondani a pasas, csak az itteni nyelvjárásban ez máshogyan hangzik. Jól van, Mr. Kólé, Ismétli az ügyvéd. Két az elmúlt két órában. Mind a kétszer én húztam a rövidebbet. Ki kell vinnie innen, Mr.? A névjegyre néz, de nem látja jól, mi áll rajta. Wetley? Mr. Wetley? Jól van, Mr. Wetley. Ez az egész egy hatalmas félreértés. Nem tudom, mi történt, mi csúszott ilyen csúnyám félre, de én ártatlan vagyok. Nem csináltam semmit. Nem használtam hamis útlevelet, és az hold biztos, hogy nem próbáltam meg drogot, meg fegyvert csempészni az országba. Valaki beletette a cuccokat a táskámba. Érti? Érti, mit mondok? Ez az igazság. Ha kell, száz bibliára is megesküszöm. Nem használok drogot, nem árulok, és tuti, hogy nem csempészek. reed -el akarok beszélni, mondja összeszorított foggal, mintha köpködni a szavakat, és közben az állát simogatja. Eltört az áll kapcsa. Érdeklődik Resford. Nem vagyok orvos. Megpróbálok szerezni egy orvost, és igyekszem elintézni, hogy átkerüljön egy másik cellába. Mindegyforma. Dögmeleg van, mocsok és túl sok ember. Tennie kell valamit, Mr. Whitley, és minél hamarabb, itt ki fognak nyírni. Úgy tudom, volt már korábban is börtönben. Lehúztam néhány évet egy szövetségi kócerájban, de az nem olyan hely, mint ez. És én még azt hittem, hogy ott rossz. Ez maga a pokol. Tizenöt pacák van a cellámban, rajtam kívül mindenki fekete, két prics van és egy lyuk a sarokban, abba lehet húgyozni. Légkondicionáló nincs, étel se. Kérem, Mr. Whitley, csináljon valamit. Nagyon súlyosak a vádak, Mr. Kóley. Ha elítélik, lehet, hogy húsz éves börtönbüntetést kap. Neten oldalra billenti a fejét és nagy levegőt vesz. Egy hétig sem húzom ki. Biztos vagyok benne, hogy csökkenteni tudom a büntetését, de még így is hosszú időről beszélünk. És nem egy olyan városi fogdában, mint ez. Az egyik körzeti börtönbe küldik majd, ahol nem valami kellemesek a körülmények. Mondja el, mire készül. El kell magyarázni a bírónak, vagy mit tudom én kinek, hogy tévedés történt. Ártatlan vagyok, ért engem? Hitesse valakivel, kérem. Meg fogom próbálni, Mr. Kóley. De a rendszer a saját szabályai szerint működik, és sajnálatos módon itt, jamaikán, szép lassan, komótosan zajlanak a dolgok. Néhány napon belül meg kell jelennie a bíróság előtt, aztán megtörténik a hivatalos vádemelés. Mi van az óvadékkal? Nem mehetek ki óvadék ellenében? Dolgozom rajta már, beszéltem egy óvadékügynökkel, de nem vagyok túlzottan optimista. A bíróság minden bizonnyal arra jut majd, hogy fennáll a szökés veszélye. Mennyi pénzt tud erre fordítani? Netem felhorkan, és a fejét csóvája. Nem tudom. Volt ezer dollár a pénztárcámban, amiről fogalmam sincs, hogy most hol van. Abban biztos vagyok, hogy a suska már eltűnt belőle. Volt ötszáz dollár a zsebemben, de már az sincs meg. Egy vasat sem hagytak nálam. haza van vagyonom, de nem készpénzben. Mr. Whitley, Én nem vagyok gazdag ember, csak egy harminc éves börtönviselt fickó, aki fél éve szabadult a családom szegény. Nos, a bíróság megnézi, mennyi kokain volt magánál, milyen repülőn érkezett és más következtetése fog jutni. A kokain nem az enyém. Soha sem láttam, soha sem értem hozzá. Betették a táskámba, világos, Mr. Whitley, ahogy a pisztolyt is. Én hiszek magának, Mr. Coley. De a bíró valószínűleg szkeptikusan fogadja majd a történetet. Tudja, állandóan ilyeneket hallanak. Neten lassan kinyitja a száját, és lekapar egy kis alvatvért a szája sarkából. Fájdalmai vannak, és sokkos állapotban van. Ez nem lehet kétséges. Resford feláll. Maradjon ülve. Mondja. Itt van Reed. Ha valaki megkérdezné, mondja azt, hogy az egyik ügyvédje. Neten összevert arca valamelyest felderül, amikor belépek. Én is leülök egy támlátlan székre, alig másfél méternyire Netentől. Üvölteni szeretne, de nem tudja, hogy hallanak minket. Mi az Úristen folyik itt, Ríd? Beszélj! Most azt kell eljátszanom, hogy be vagyok ijedve, és fogalmam sincs, mi lesz holnap. Nem tudom, Neten, válaszolom idegesen. Engem nem tartóztattak le, de nem utazhatok el a szigetről. Az első dolgom az volt reggel, hogy ügyvédet kerestem. Megpróbáljuk kiokoskodni Resford Witlivel, hogy mit csináljunk. Csak arra emlékszem, hogy baromi gyorsan leittük magunkat a sárga földig. Ostobaság volt. Most már tudom. Te kidőltél a kanapén, én alig voltam magamnál. Egyszer csak az egyik pilóta behívott a pilóta fülkébe és azt mondta, hogy az időjárás miatt elterelik a légiforgalmat Miami környékéről. Tornádó, trópusi vihar, ilyenek. A Miami nemzetközi repülőteret lezárták. A vihar éjszak felé tartott, így mi délfelé vettük az irányt, és a karib térségbe irányítottak minket. Jó darabig köröztünk a levegőben, és alig emlékszem, mi történt. Megpróbáltalak felébreszteni, de csak horkoltál. Nem emlékszem rá, hogy kinyúltam mondja neten és sajgó kapcsát nyomogatja. Ha valaki leissza magát, akkor nem emlékszik rá, nem? Hullarészek voltál. Már azelőtt is ittál, hogy felszálltunk. Na mindegy, az a lényeg, hogy fogyni kezdett az üzemanyag, és le kellett szállnunk. A pillóták azt mondták, hogy ide Montego Bay-be irányítottak minket tankolni, és aztán, miután az idő megjavul, tovább kellett volna mennünk miami -ba. Több liter kávét megittam, ezért majdnem mindenre emlékszem abból, ami ezután történt. Leszálltunk, azt mondja az egyik pilóta. Maradjunk a gépen, csak húsz percig leszünk itt. Aztán meg közli velem, hogy a vámosok meg a határőrök körül akarnak nézni a gépen. Leparancsoltak a gépről, de te kómában voltál, meg sem tudtál mozdulni. Alig vert a púzusod. Mentőautót hívtak, aztán nagyon gázos lett a helyzet. Mi ez a baromság a hamis útlevéllel? Az én hibám. Rendszeresen repülünk a Miami nemzetközi reptérről, és gyakorta előfordul, hogy még a belföldi áratokon is kérnek útlevelet, különösképpen akkor, ha magángéppel utazik az ember. Azt hiszem a 80-as évek drogháborúja miatt van így, akkoriban ugyanis gyakorta magárepülőkön szállították a drogbárókat, meg a slepjüket. Most a terrorizmus ellen folyik háború, ezért kérnek majdnem minden esetben útlevelet. Nem kötelező magadnál tartani, de jó, ha kéznél van. Van egy emberen Washingtonban, aki száz dollárért egyik napról a másikra tud hamis útlevelet készíteni, úgyhogy megkértem, fabrikáljon neked egyet, hátra esetleg szükségünk lesz rá. Nem sejtettem, hogy ebből gond lehet. Szegény neten nem tudja, mit gondoljon. Nekem persze megvan az az előnyöm, hogy hónapokig tervezgettem, készülődtem. De rég cimborám egyre mérgesebb, és egyre jobban össze van zavarodva. Hidd el nekem neten, a hamis útlevél a legkisebb problémád? Honnan van a kokain, meg a fegyver? kérdezi. A rendőröktől, válaszolom könnyedén, de határozottan. Nem én tettem a táskádba, nem is te, ez pedig jelentősen leszűkíti a lehetséges gyanúsítottak listáját. Resford azt mondja, megesi ilyesmi a maikán. Megérkezik egy magárepülő Amerikából, a fedélzetén két gazdag fickóval, nyilván gazdagok, különben nem ilyen géppel repkednének. Az egyik pénzes fickó úgy berúgott, hogy a seggét sem tudta felemelni. Tajtrészeg filmszakadása volt. A józan pasast leszedik a gépről, a papírmunkával elvonják a pilóták figyelmét, és a megfelelő pillanatban elhelyezik a drogot. Bedugják az egyik táskába, ilyen egyszerű. Néhány órával később a gépet hivatalosan lefoglalják a hatóságok, és a fickót, akinél állítólag kábítószer találtak, őrizetbe veszik. A pénzről szól az egész. Neten a csupasz lábát bámulva próbálja megemészteni a hallottakat. Rózsaszínű és narancsárga havai inge, tele van vérfoltokkal. A karján és a kezén horzsolások. Tudsz nekem szerezni valami kaját, Ríd? Majd éhen döglöm. Egy órája volt ebéd, elképzelni nem tudod, micsoda undorító szart adtak, de mielőtt egy falatot is ehettem volna belőle, az egyik cellatársam arra jutott, hogy neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem. Sajnálom, Neten, feleltem. Majd beszélek Resforddal, hogy vesztegesse meg valamelyik foglárt. – Kérlek! – mormogja Neten. – Akarod, hogy felhívjak valakit otthon? – kérdem. – Rázza a fejét. Ki csodát. Az egyetlen ember, akiben valamennyire megbízom, az a fickó, aki a kocsmát vezeti, de ő is szinte biztos, hogy lop tőlem. A családommal lényegében nincs kapcsolatom, és különben sem segítenének. Hogyan is tudnának? Gőzük sincs, hol van jamaika. Lehet, hogy én sem találnám meg a térképen. Resford szerint lehet, hogy ellenem is vádat emelnek, mint bűnsegéd ellen. Úgyhogy az sem kizárt, hogy beköltözöm melléd. Neten határozottan rázza a fejét. Lehet, hogy te boldogulnál, mert jó erőben lévő fekete vagy. Egy vízna fehér sásznak semmi esélye sincs. Amint beléptem a cellába, azt mondta az egyik nagy darab fekete, hogy tetszik neki a Nike cipőm. Volt cipő, nincs cipő. Ezután azt akarta, hogy kölcsönözzek neki egy kis lét, de mivel egy vasam sincs, azt mondja, ígérjem meg neki, hogy ripszrop szerzek neki. Ebből lett az első verekedés, amiben legalább hárman akarták kiverni belőlem a szart. Emlékszem, hogy az egyik fegyőr röhögött, és valami olyasmit mondott, hogy így jár az a fehér srác, aki nem tud verekedni. A betonpadlón, a vécé mellett van a helyem, a vécé pedig csak egy nagy lyuk a földön, és olyan bűz jön belőle, hogy fulladozol és okádnot kell. Ha egy centivel arrébb mozdulok, az már valaki másnak a helye, és mindjárt bunyó van. Légkondicionáló nincs, mintha egy kemencében lennénk. Tizenöt ember összezsúfolva, mindenki izzad, éhes, szomjas, és senki sem tud aludni. Elképzelni nem tudom, mi lesz ma este. Ríd, kérlek, vigyél ki innen! Mindent megpróbálok, Neten, de nagy az esélye, hogy engem is le akarnak csukni. Csak csinálj valamit, kérlek! Nézd, Neten, ez az egész az én hibám. Ez most ugyan nem jelent semmit, de azért azt nem tudhattam, hogy belerepülünk egy viharba. A hülye pilótáknak még felszállás előtt szólniuk kellett volna, hogy rossz az idő. Vagy pedig miért nem szálltak le valahol az államokban. De legalább arról gondoskodhattak volna, hogy legyen elég kerozinunk. Ha hazamegyünk, bepereljük a nyavajásokat. Rendben? Ahogy csak akarod. Neten, megteszek mindent, amit csak tudok, hogy kihozzalak innen de egyelőre még én is benne vagyok nyakig. A pénz a lényeg. Erről szól minden. Meg akarnak kopasztani. Néhány zsaru szeretne vágni egy kis pénzt, és ezek alaposan ismerik ezt a játékot. A fenébe is. Ők írják a szabályokat. Resford azt mondja, megszorongatják a repülőgép tulajdonosát, és csinos összegű kenőpénz szednek ki belőle. Megígérik, hogy segítenek, és megnézik, mennyit tudunk összekaparni. Már tudják, hogy van ügyvédünk, és ő azt mondja, hamarosan felveszik vele a kapcsolatot. Szeretik még azelőtt lebonyolítani az üzletet, hogy a bíróságra kerülne az ügy. Azután hivatalosan is vádat emelnek ellened, és a bírók minden rajta tartják a szemüket. Érted, amit mondok neten? Nagyjából. Nem tudom elhinni ezt az egészet, Reed. Tegnap ilyenkor a kocsmában ültem, egy csinos lányal söröztem, és azzal dicsekedtem neki, hogy a hétvégére miami ba repülök. És most néz rám, menyomtak egy mocskos cellába, ami tele van jamaikaiakkal, akik sorban állnak, hogy szétrughassák a seggemet. Igazad van, Rid, ez az egész a te hibád, te meg a hülye filmed, szóba se kellett volna állnom veled. Sajnálom, neten, Hidd el nekem, hogy sajnálom. Sajnálhatod is, csak csinálj valamit, Rid, és igyekez. Nem bírom ki itt sokáig.